І ще кілька пар, у подружності яких Валентина вельми сумнівалась. Маркіян подав руку пані у білому, яка, що називається, цвіла, пахла і всім своїм виглядом давала зрозуміти, що закохана, мов гімназистка. Валентина, яка уважно ловила кожен погляд і порух, не могла второпати. Чи то пані так улипла в почуття, що зовсім перестала шифрувати ситуацію, чи то їй не просто наплювати, а геть байдуже до людей навколо. Настільки вона вписалася в образ Катерини Великої з усіма її історично точними особливостями поведінки. Чи то вся ця гра – про людське око? Саме на глядачів з їхніми підозрами та здатністю домислювати непобачене і розрахована, власне, на одну, особливо причетну до справи глядачку – Антонетто. Валя розмірковувала, а якби вона сама повелась, якби її чоловік. І не просто чоловік за паспортом, а коханий чоловік дозволив би собі або комусь поруч із собою поводитись таким чином. Розмірковувала і передбачала єдину можливу для себе реакцію, активну аж до пострілу включно. В кого поціляти? Питання номер два. Це вже як карта ляже. Але посміхатись, ніби її геть байдуже. Як це робить Анета? Ну, не знаю. Такого тільки в шпигунській школі можуть навчити. Антуанетта посміхалась. Мабуть, так посміхалася її коронова теска, коли восени 1789-го Версаль штурмували гендлярки з паризьких ринків. Невійсько, нерегулярні, навчені битися із ворогом частини. Звичайні жінки, доведені голодом до вітчаю жінки. Цікаво, Марія Антуанетта посміхалась, коли ці звичайні жінки убивали її вартових. Вона й тоді виглядала такою ж по-королівському незворушною. А коли її везли до консьержі, до в'язниці, вона зберігала цю справді королівську поставу. Анетко, ти що, не бачиш? Ця Нінель просто знахабніла, шипіла на вухоподру Валентина. Вона навмисно поводиться так, наче Маркіян, її домашній песик. «Не перебільшуй, Валюшу, тихо відповіла Антуанетта, розцвіця... розцвітаючи і ще привабливішою усмішкою. І вже вголос для публіки. «Поглянь краще, яке красиве наше місто вночі! Ці вогні, що відбиваються у плесі озера». «Ці розкішні верби над водою! Ці!» Нінель так і не відпустила від себе Маркіяна аж до кінця вечора. Вже після опівночі розпочався феєрверк. Нова для міста забава, якою раніше частував народ лише уряд, у дні державних свят викликала захват гостей. Поруч із Валею знову воздвигся Георгій Аватисович. «Ну як?» Валя не знайшла слів, обізвалась Антуанетта. «Чудове свято!» Її посмішка, така ж сліпуча зверхня, як срібна куля, яка щойно розірвалась іскрами в небі, мов величезна хризантема, свідчила про щире задоволення, яке вона по-королівському зволить утримувати від усього нинішнього шоу. Жора із ноткою вибачення в голосі схилився до Валентини. «Мадам Валю, на жаль, ви мусите трішки зачекати. Я тут господар, і поки не роз'їдуться гості, не можу залишити ресторан». «Не турбуйтесь, я викличу таксі, або Маркіан за туанеттою мене підвезуть». «Таксі? Я не хотів би. Я сподівався відвезти вас додому сам, якщо ви не заперечуєте». «Заперечувати не годилося?» Браслет на зап'ястку голосував проти будь-яких заперечень. Пані у білому з усім своїм почтом нарешті поїхала. Маркіян повернувся до антуанети. Спокійно, наче весь вечір вони провели разом і не розлучались ні на мить, подав руку. «Поїдемо додому, Нетусю». Гості один по одному від'їжджали. Хтось, кому вдалося зберегти координацію рухів, своєю машиною. А когось обслуга вантажила в таксі у малопритомному стані. Вогні згасли, свято закінчувалось.